Eta bai, itzartua gabe ere musika botatzen dut, miriskarpan zogozen. Ez ez presatu alta, eh? demora dugu. Urta gilaren hogei tamarra da gauk. Bazenekiten? Eh, bazenekiten? Beti badutin presioa edo esperantza, minimo bat behintzat, holako galderak egiten dituzta Mikroan, mikroari mintzo naiz, baina, zuek irratian entzutean erantzuten duzuela, autuan badimazizte, etxean, ala autobusean... Botoa jaran baiet, bizten nazinez bakarrik senitzen naiz. Bo, eta, bazenekiten? Ha? Gau, rodolesko, super, hilargi urdin bat ikusten alko dugula? Ha, sikur nintzen. Euntaberoitamabi urte, pasadira azken aldikotz bat zeruan agertu zenetik. Eta gaur fenomeno hau bizitzen ahalko duzu, entzule maitea. Benen zer da odolesko super hilargi urdina. Gaztezuleko espikatzonen bezala, Super Ilargien xerieko irugarrena da gaur gauean ikusiko dena. Ilargia luraren orbitatik hurbilenean den momentuan gertuko da, eta usai amaino euneko amalao aldiz disti, distiratsua go ikusiko dugu. Eta urdinarena, bombe, marketina bezala da, eh? ez du zinez kolore urdinik hartuko, jakineza zuen, urteko bigarren hilargiari jartzen zaion ba, izen goitia da, azken Ilargi urdina. Urdina ez, baina gorria ikusten badozu, ez keskatu, gaurko gauean lurera urbilatzeaz gain hilargi eklipse bat gertatuko da, urteko lehena, beste augusta hilaren horietaz azpein da, eta horrela lurak hilargiari itzala egiten joan bitartean, kolore gorriska hartuko du. Horri deitzen zaio, odolesko hilargidia. Ha, tan zinuen, ipar ameriketan bakarrik ikusten da. Mm, bai, eklipsia ala izango da, bon, distiratzea, bai, gaur ikusten kousi, eh. Odeiak espadira sobera, sartzen, gure zeru orten. Eta Fillon aspaldiko partez Espaino nahi pato egia jangioaren urtetik aski diskretu gelditzen baita ere Frantxex politikaria baditu justiziarekin gauza batzu kompontzekon aski. Eta Frantxexekan zidezaten hori dena obedu etxen egonik. Aldiz Le Republiken alderdiko zaleak bere susten gatzeko presdira beti batzu behintzat. Eta bat, bere ziki bere ustez, Frantxex edabideak dute hautsi Frantzua Fillon. Kasetariak galetzen diolarik d'où est la bé bou on sait très très bien que c'est les, les francs-maçons et les homosexuels qui lui ont tiré de, de, dans le dos bah écoutez quand, le jour de son intronisation il est allé devant la pyramide du loup de pyramide du Louvre oui. bah, vous savez que le triangle c'est là ce sont les francs-maçons le triangle Ah, à et bien là bail horda Fillonen arazoak, homoseksualak eta framazonak. Pentsa amakronek, louvren ondoan egindu bere inbestidura saioa. Eta lo louvre, irukia da, irukia, framazonen simboloa. Dena argidea, da deus falta hemen. Eta homoseksualen kasuan aldiz, ba ez dakit, beraz, bella da, dena de, de den homosexualek kakasak atzen dutela denetan berez doa. Ze mundu edera denez, zer diosie. Hits exercise ondelluka wird Harre poesia pixka bat uh, bukatzeko eta kantua entzuna ninzin antziduta ipatze lehen bainaan uh, ostiraleko goizberggiiko jokkuntza hemen entzungai aste artero eta laster beraz mailen alfaro entzen dugu Bainan lehennik. poesia pixka bat ejan bezala, gaurko esaldia edo gaurko gogo eta filosofikoa Twitterjan ikusiutana, gandul eta topa toka pelotas deitzen den Twitter konduak partekatzen duena konzentratzen naiz. Zaila da maite zaitut esatea, bainan askoz zailagoa da aiekt arieta araunna beina esatea. Uf, ez da edeka hori aiekt arieta araunna beña. Beraz, horrekin egin zuen konklusioak eta ondoko egunetan ere zer irango duzuen esatea. Erabaki, iraitzofia horretala idagertxe kolina ere laster gurekin izango dira. Hospitale psikiatrikoan sartze behartua delarik, edo sartzea behartua delarik pertsonabat. Beste batek beretzat erabakitzen duelarik aterabide hori. Nola kudeatzen ira olakoak eta nola erabakitzen ere, ortaz itz egingo dugu gure bi kronikalari ekin anartean. Eben musikaren ordua, kantuarena itzena ere maialen alfaroda hemen kantuz eta eian hitzak. itzak. Bixita bat haialen alfaroren kantua eta helande alfaroren hitzekin sohkuntza hemen goiz behiren zategiten duten haustira lero, estertetan entzunga hitz eta putzen milesker zuei, horreitarazten hau laster gure gomita, seiako gehi gutitan ilion telieria kasetaria izango dela, Bartzelonan da gaur normalki, izendatu datu behar zuten puizdemont presidente gisa Adost, adostasun horokor batek ilan hemen, baina goizuntan ezestatu dute azkenean inbeztidura saioa ten protestak eta elkarretaratzak direlarik Bartzelonan handik zuzenean beraz izango dugu kazetaria mementuz gure kronikalariak hor <totipen> Eta horrein gure bi kronikalari segitzen dugu irait, Zufi aurre laida geretxe, kolina, ahatsalde hon zuhaie? Ah, aha txaldeon. Aha txaldeon.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 Pertsona batek erabakitzen dolarik bestea, sartzea, e, bortxaz azkenean, e, ospitale batean. Uste baitu hori dela bakarrik edo hori dela momentuan behar dena beste pertsona horrentzat. Frantzeseez garaibatez erraiten zen lenterna mando forz, iduriz hori dena ez da gehiago e, e, iztegian sartzen. E,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 Nun uh, inguruko norbaitek edo hirugarren pertsona batek uh, erabakitzen duen uh, pertsonaren ordez bere ospitalizatzea. Ondotik baduzu uh, landier uh, baten aintzinean pertsona bat ez bada oartzen bere buru dela eta ez bada oartzen beraz uh, ospitalera joan behar duela ospitalizazioa sartzen delarik, beraz hori eza irugaren pertsonarik gertatzen da bakrika, uh, Pertsonaren ninguran, eta erugarren kasua beretan borobiltzeko da um, administratiboki edo prefeta, edo hausapez, edo uh, goi mailako mm. pertsona batek eskatzen duelarik ospitalizazioa. Instituzio, administrazioa. Hore den ospitalizazioa. Beraz, lehena uh, da hitzen uh, da SPDT, frantzesez. Uh, ala demandu den tiek, ite dena, beraz, irugagen batek eskatzen dolar, edo beste norbaitek eskatzen dolarik, ondotik badaberaz, lan jegean delarik momentu, uh, momentu batean, eta ondotik uh, instituzioetatik administratiboki uh, gainetik aldu den... Mm. E, erabakitzea hartze bat. Hor kasu lehen kasu batean hartzeko beste norbaitek, beraz, erabakitzen duelarik, momentuko landihera bazterian kendu, kendu ze, lehen kasu batean nola erraiten aldoa eta nork erabakitzen du zilegi dela. Uh... Beraz, erraiten dugularik beste norbaitek erabakitzen duela hospitalizazioaz. Uh, eza benetan hala egna edu beste norbaitek eskatzen du pertsona horren ospitalizatzea eta horrek prozedura bat martxan ezarrikodu nun uh, mediku batek uh, beharko duen konfirmatu irugarren pertsona horrekak gaiten duena gai, uh, best, bi medikuk behar dute konfirmatu per, eh, irugarren pertsona horrek gaiten duena Berazza, ez du berak bakarri kera hartzen berak eskatuko du mediku batea ikustea, mediku horrek hango du bai ospitalizatu behar da eta bigarren batek behar du konfirmatu eta hor gertatzen da ospitalizazioa Hmm. Eza egiten ah, bat, hau zuak eskatu duelako. Bye. Eza bat ere, eza inekeski egiten. Berrik. Beraz, berdira bi medikoen uh, erabakiak. Hmm. Gai ondotik, pertsona hori ospitalean sartzen delarik, badira kontrolak, ogeitara orduren buruan, eta iruro bi orduren buruan berriz barneko medikoekin. Hmm. Laida gerretxe kolina, zok zer diuzu uh, kasu batean, hola gertatzen delarik. Ez kenian gehiago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 Uh, ez da ejes eh eta egiten den zerbait, beraz ez da donoak uh, que bat egiten du onako edo eskera egiten du onako norbaita lusula hala ospitalizatuta eta sanetsuntzetazuk dela tan txikrak. Beseela geiago zuntz batek barnian maino. Eta uh, gero beh, nire eruztasak komplikatzen du eh eskuar txhera. Azken finean eh bezalako de cela Uh, Zuken baduzu ikusten uh, gaizkizatela edo laguntza be ahean zarela. Eta azkentzinean beste bizbairu pertsonak uh, uh, erabakitzen balen badute be uh, esku hartze bat eragmusula. Uh, Nire ustez, zailtzen duk, iskat uh, aheman asira hori. Zaten kinean penjatzen uh, dut uh, zaintzaren oina ahia, onere ustez, hau? Uh? Uh, kukatzen dela ahemanean. Beraz ahemana ere ikitzeko moduan beha asieran hasten bat zira beola behartu dit eta bax alditu kiskat oztuko batzuk sohtu. Gero oztuko ekal dira ere landu. Ez uh, on aheman guztiak landu bat dira asieratik. Eh? Eta, eta ez da egisaino ez norbait eldi bendaan laguntza eske ere uh, lankita bat egin da beraz Bon, ne, bon, hala, nire du da gehiago da, no? Uh, bai, behartu den paziente bati, nola ulertarazi uh, laguntza darduela, eta uh, nola lortu alientza terapeutik hori, eh, behar dena, beza intzaile eta zainduaren artean. Uh, Tzapintzatuz, orzik komplikatzen alduela, eta gero, uh, segun eta nok eskatzen duen, ere hospitalizazio hori, eh? familia keskatzen mali madu direz, ikusi behar da, gero familia horrek ere... Uh, Zer uh, jol hartzen duen, uh, esko hartzea orten, ze azken finean, uh, uh, familialaguntza bat izaten alda, adortzopo bat. Beraz, zengin eta gauzak nola egiten dira, uh, hola, komplikatzen aldu, ena, uh, bon, zut lantzen aldela, eta, eta ikusi behar dela momentuko zerbait bezala. Momentu puntual batean uh, berrezkoa den zerbait, eta eta gero, uh, nire ustez askizitea, lari hasi uh, behar da ikusten, uh, mais c'est le bruit loctune et dire en espagnol ce qui ne peut pas euh aur dokumental ce dollar il doit t'y aller euh depuis il bat egonda est ici que vous suent 12 jours des points en albégone euh tu as réalisé le hoc au tourade au 4e jour de la naissance et aujourd'hui qu'est-ce qu'il va dire en fait un albégone en hospitalisation bat egiten de moment aussi voilà dehors toi dans notre association de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 Beraz, uste uh, bon, oso koktelona denikon hibertoa haxi, benera uh, epeluzera eta bon, elburu oso argiak gabe. Pazientek paciente, entzun da, usteko, etzen oso argi zergatik orziden, zelbururekin. Bera, suste dut, behar jezkoa izaten aldean zerbait dela, baina beti betzera ikusi behar da zer egiten duen Ah, azkenean, zuk uh, diosuna ere berdin laida, uh, iraitz uh, gerozudekin txaitzeko, dela uh, ospitalean sartzea horrela, modu hortan, norbaitek erabakirik, azkenean bortzatu azira hor gelditzea ere, beste batzuek uh, onartu dutelako, eta hortik zerbait on atxikitzan aldea eta ateratzenal ere uh, barnean denaren zat, iraitz zufia uh, Bizi izan ditudan kasuen zat eta initzizan dira, la ere, uh, momentu batean, um, askotan gertatzen da pertsuna hori um, gaizkidelarik ingurukoak entzatzen dute dena egiten, eh? entzatzen dute, mm. benetan aleginak teituzte, eta oartzen dira dela. Eta terabide bakaxa dela, jostuki, uh, pertsuna babesteko bere buruaz, eta ingurukoak ere babesteko, azken finean uh, behar dela, ospitalean sartzea, eta Eta nola ekan zaintza edo hartatze hori uh, profesional batzuei uh, ustea. Hori egiteko manera initzeza bereziki pertsona berak hori ez dulariko nartzan. Uh, beraz behartuaz ira uh, berezat uh, edabak johen nartza, beraz bai bortitzada. Uh, biziki bortitzada eta justuki uh, jaten zunan bezala, ikusi behar da gero nola lantzen diren gauzak, biztan dena. Ondotik, uh, biziki bortitzada bainan behar ezkoa da. Beha jezkoa da, zenta nik beste aldetik ikustenuen, nik ikustenuen jendea prozedura guzia egina zelarik eta hospitalera iristen da, pertsona iristen da, eta ez du zuhogego nahi. Ta ikusten dugularik zehnolako kapasitatean den entzuteko, mintzatzeko, egoerazo hartzeko, ongi ikusten dugu uh, gurekin gehizki pasatzean, ohumala da, zenta azken finanz gehitu ezagutzean, eta hori ahuntun ohumala da. Baina ikusten dugularik inguru nola pasatzen den, horak zen gira, asken finan, egelebori hartu behar ginuela. Eta behar dela, pertsona hori bere buruaz babesteko, askotan hori da, askotan ez abestai begira eta bere buruaz babesteko, behar eskua da, hospitalizazio hori, eta behartze hori. Beraz, bai bortitza da, baina behar da, eta beraz, ikonuke egan erabaki hori hartzen duten entzat, erabaki hori hartzen dute uh, momentu batean, bainan, hala ere uh, espezialista batzuek konfirmatzen dute eta beraz, espezialista horiek dute azken finan erabaki hartzen, horien uh, hartura intzinatzen, familiak egingo uh, du, uh, nola egan, dei egingo du, bainan espezialista batzuek bat hango dute, bai, ez, batzutan gertatzen da, eh, medikoak reitea ez, honek ezu, uh, uh, hartatze berezio gen beharik eta beste hartatzen modu bat proposatzen du hori ere bada,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 la galerie den Bea bat, familiak jeune personnage euh familia que le chat gaina deramduen sama bat euh da. là le moment critique jusqu'à ce même ça était ce chez moment doit organiser et ta familia que en 14 ans ça devient une exploration de science Uh, Bagotak badu bere surginen duan, eh, pazienteak badu bere daizkizaten oski, baina be orrek beste engantzortzen duena ere kontutan hartu behar da, eta azken finean, uh, momentu batean, be, bai, zageiako uh, familiari, uh, familiak beti lagundu dezaken, uh, nikuriten txatzin dut, eta eta jendarteak ere lagundu darduken bezala. Uh, baina, momentu batean, uh, bai, konfizionalak ere, uh, bai, ortarako horri eta eta exelebordeak zuzbark da hori uh, astiageko sustena ere besartzaruan eta bar beti beki hatena don deschetache sur la rue de la rue historique non le boulevard de la bibliothèque mais ce santiago situe non eta pentsatzen dut bakoitzak bere mundua lagun dezakeela eta bakoitza bere um, bere arloan gelutuz beraz uh, Zaila izaten da familienzatzea kulpabilizazioan dia ere sohbezake, erantzatzea nola iritsik gara oztara, uh, zerhurtse gindugu eta abar, uh, eta zaten jatzea ut hori lan behartela ere familiekin, eta ez bakazki pazientearekin zaskin finean uh, nire esperientzatik, uh, hasteko uh, instikuzion familiak uh, uh, nire gutzitan ikusizan ditut. Bada paziente bat ola... Sintoma erako zten doena, familako sintoma dena, txkat, eta, eta zentratzen gira, eskoartza shku, beregan zentratzen da, uh, eta ingurua txkat, anzten uh, da, inizetan, nik hori kursi zendot. Mm. Eta holako kasu baten ena entzinean, uh, bizkik garrantzitua familia horrikin ere, uh, akompañamendu bat egoteat, lan pazientea bai behartu dikorda eta hori landu behartu behartu da, eta, eta momentu batean ditentzak zautu lartzen dutela, eta eskerzen aldutela, ere. Berantago ikusten dutela, erikazken zinean ondegin dutela. Baina familia, zahantzi behar, eta familia antsoxen diren uh, kulpabilizazio, ase-ge, nekia, uh, gantza osu egitekinak. Eta baina, familietan, hain mitzitzan kirabirak zortzen ditu, ere. Denek uh, edugulako ikuspitei berdunaz, eintzari buruz, eritasunari buruz, ongizatari buruz, uh, beraz, uh, bon. Saila. Saila, mena, manten zaizte profesional onkin eta eta elburua zein era nera ze um, lantrezna duten eta ze baliabide eta bar hori uh, ere behin aipatu ginen bezala ebe horrekin um, bukatuko dugu berdin? idait Zofia uh, horre laida gerretxe kolina ziren uh, milezka erri zanuntza uh. <tusurra> Eta laster, hamar minuturen buruan, jonteleria, kazetaria gurekin izango da, Bartzelon daten oreuntan, normalki atxalde untan, izendatu behar zuten aien presidente berria, parlamentuko kideek, baina, Parlamentuko presidentak goizuntan azkenean ezestatu du, pushatu du, gaurko bilkura, tenore hontan mobilizazioak badira Bartzelonako karriketan eta pundu bat eginen dugu handik zuzenean etan dutik. Pampi, merkapide gurekin izango da adi, ai patzeko, di aipatzeko, bementuz bostak eterdi, euskali ratietan berriak zurekin pantsoi digarai. Eta Kataluniako attualtate mintara direnengirara begi ere saioan bestena beste na hemen Euskal Herriko Gertakalietan epa dedo ergetta etxeetan goizuntan egin den mobilizapena grebak eta manifestalariak manifestaldiakkenkalagia dela bai adinekuentzaat eta bai langileentzat erakutteraate eman dute begiz eta baiionan izan diren protestalari batzuen leku kotasunak hartuko ditugu seiontako berri seil nagusia jakin egungo manifestaliaren karietarat, sindikat desberdinen arteko ordezkaritza bat bildu dela ARS akitaniako osagerri agentziako arduladun batzukina Ariberetik, erretreta etxetako langileako soki sustengatzen ditu EH bai, eskerra bertzaleko alderdiak, baten bidez eta orehiartioa emanazen politika ez dutela gaizkituko edo lagituko baizik, Emanuel Macron eta Eduard Filipek, Seguritate sozialaren buxeta edo aurre kontua iru miliar euros tipitu baitutea ortengo, eta xedeetan duten reforma berri baten ondorioz, berri un milion eurok enduko zizkiela, zahar etxe publikoen lanileak eta pacientiak direla politiko unen galtzaile susenaka. Uztartu Euskal Herriko Agroalimentario Seileko Batasunak, laneko baldintzetaz, asterketa bat du zazpientre presaetan, lan hori ere manda, agur gaznategian, urdin erbeko, ardi zentruan edo ere gamarteko elizaldia enpresan, zonbaitena ipatzeko, 8 baiko reizan da, esperientzia, enpresa buru eta langile entzat, eta jarri kiberluke, beste enpresa zonbaitetan, arduradunek esplikatuko daukute, susen, zer asterketa ere manduten hor. Eta ondoko berri sailean, mauleko agerriaren berri agerriako gunearen jatetxea lehen aldiko otzuzabaldu dutela ira ganastean Eta laster bete da lehen eguna intzat, orai jartio, lo egiteko gunea baitzik etzen agerrian. Orai jartio gambarrake ziren, behainan orai gehitzen zaito tresna eder bat, eberek dioten bezala jatetxe gastronomiko batekin, tokiko izpenekin lan egitea, erabaki dute. <tolletik> Utsumandoka. Astehuntan, Charles Bidegen bat sembakia ninguyan aiko saiku. Nik uh, fransesheran arabera erretekotan, emanezake bat souk de la D eta sombai de la men 10 min aldiz ohitasiko Euskal mugmentu eskertiagak abiatu zielaik, feminisma ben baitan zela, bena bertan bazterutziki izan zela. Eta sortu sanean eta bai, asaltzen ziren bere idatsitan emakumearen aldaketak eta feminismotik hartu eta zerbait eta gero hori desagertu zen segituen. Gotzon barrandiaran kuskal idazdiak eta kantak dela eta Gabriel Arestiekin uano, autosensuraik ezagutzen etzian idazlea zela zion. Ez dago autosensurarik. Berdin dit niri egurra norke emango didan. Berdin dit eskuinekoek, eskerrekoek, nik idatziko dut, nik pentsatu eta sentitzen dudana. Hitzu mandoka, aste hartez, zaten. Zazpitan, asztizkenez lauetan... Itzumandu oku... Yeseres, isilik! Adi, musika eman kizuna... Bakarik musika eo... Asteaketan gaueko behin ratzietan... da dabor, honak! Eh? Larun bat gauean ameketan... Kiterat, aponkzionel no materiol... Eta igande haratsetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai... Isilik! Adi eman kizuna... Pitseroja SAIUA euskaligazietan astuinta kopetseroa eta et et la mata in en Joko. Maika Brust Kirol erakaslea Pitseruja ostirale segurdita laudenetan laruma tesgoi seko sorziak eta goietan igandez eguerdiekaintzin. <gülüyor> Itzeeta bot hot itzeeta boz, itzeeta itzeeta itzeeta bo hotkiizeetako Jentxan tenoreuntan gai nagusiak kataluniari begira, jartzen dira edabideak berian titulu hau Investidura saioa atzeratzeko erabakiak zatik eta eragindu independentisten artean Kataluniako lege egitekoa zen bilkura atzeratu egin egindu, torrentek bainan ez du bertan behera utzi Kupeko eta Junts per Katalunieko legebiltzarkideek kritikatu dute aldiz Zerabakia eta investidura ez atzeratzeko galdegin diote. Karrikan aldiz egitar hainitz batu dira mobilizazioetan, parlamentuaren atarira iristea ere lortu dute manifestariek, konstituzionalak bestalde baztertu du Junts per Kataluniaren elegitea eta beretsi egindu puizdemonten investidurako investidura ikautelazko ne hurriak. Ala, laburbildzeko pixka bat, argian ere nagusiki eta hurbiretik segitzenute gaia, manifestariek poliziaren lehoa hautsi dute eta parlamentuaren eraikin eraino hurbildu dira, bideo bat ere loturik, Katalunia ere raster gure gomitarekin aipatuko duguna jonteleria kazetaria Bartzelonan baita bertan. Besta leberian, Madrilek ausitara eraman du tortura iburuzko txostena egiteko Nafarroko foru agindua. Ana holo kontseilariak peretsi du. Egiara eltzeko lehen urratxa dela tortura iburuzko txostena eta segituko dutela alako ikerketak diruz laguntzen. Bestalde futbola ere gaurko gainagusietan eta berrian, atletikek Inigo Martinez fitsatu du. Talde xurigoriak realeko erdiko atzelari ondagoagrak zuen Hogeita bi milioi euroko gelditze klausala hor daindu du, bost urterako beraz izenpetu du, atletik ekin ala, futbolari doakionez eta bestalde, erabakitzeko eskubidea sailean, donostia bilbo eta gazteiz lotuko dituen gizak katea gure eskudagok bultzatua, Eta egibajeren hitzak hemen Joseba egibajerenak, uh, ea jotako ordezkariarenak ezin bestekoa dela erabaitztzeko eskubidearen alde mobilizatzea. Bestalde gaurko gai nagusia zaharetsetan greba eguna hor ere iparge euskal erriko itzan, erreportai berezibat proposatzen dute uh, eta media bazken ere uh, gai nagusietan goizuntako mobilizazio bat bereziki aipagai argian aldiz winter is coming abuztua ere hor tse dugu fauna publikoa hori da iritzi tarte bat, uh, gorka bereziartua kasetariak egiten duena Eta hemen uh, politikari batzuek, pertsona publiko batzuek, uh, gaiten ituzten gauza batzu berri zartzen eta komentatzen ditu. Hemen beraz, um, pelio otxan dianorenak sortuko erigintzako idazkariarena, ara irakurtzen daut lidergo intelektual eta morala, horrela definitu zuen hegemonia gramsik, ez da zure arerioaren ustezko estrategiak agerarazi zirabazten. Alaxe, ise eta songeiago argian. Bestalde, kazeta puntu eusen, Macron legea tirabiraren erdian kokatu du labek, lab sindikatua ere goizontango izberringo mita genuena Macron legea indargabatzeko alarma soziala sortu zuen labek, orain edo nork erabil dezaken trezna ezagotarazteko ipar euskal herria amaj eguretan zeharkatuko duen tirabira itzulia abiatu dute kasetan, beraz, xetasunak eta tujean euskarari dagokion tokia emaitea eh, eskatu du euskal zaindiak ustailaren zazpian abiatuko den tujean euskararen presentzia behematzea eskatu die euskal diak lasterketaren antolatzaile eta sustatzailei. Eta bestalde, media bazken bigarren gain nagusia, eta zudu ere nagusi dena, uh, Quicksilver, uh, empresako eta markako, burua, itxasuan galdua, Pierre Añezen uh, itxasuntzia ozogorreko ondartzan, uh, aurkitu dute goizuntan, amekak irian, itxasuntzia aliz utxik agertu da, uh, titulu nagusi gelditzen da zudu lehen bigaiak hori lotuak baitida, norda Pierre Añez, galderarekin eta Francese dabide geienetan ere titulu nagusietan da Pierre Agnez desagertu den empresa burua kuik zilareko burua eta mistan da uh, bexokorri zailak uh, bila ari dira buru belaji Hauginuen, Prentxaren aldetik aipatzekoa aten hori untan, behintzate da bideak ausuten bereziki aipatzekoa xarean. Amar uh, bat, amar buruan gurekin izango dugu Pampi, Merkapide, Adi, musika eman kizunean gaur behatziontan behantzion, zer proposatuko daukun aintzin jastabat emanen dauku. Baina lehenik, Bartzelonako bide hartzen dugu gure komitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, uskal irratietan.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 Bai, hartzalean dizuelatu ere. Zeretasunetan, sartu intzin hemen, ion eta ulertzen saiatu intzin ere berdin, Bartzelonako kariketan zira ordu honetan, ze giro da beraz? Bai, ba, hamaitu berri entitate soberanizte gehiagetu duten eh, mobilizazioa, parlamentutik bertan, horre juz konpainz eh, presidenitzenaren iztena daraman pasaleku horretan, eta, bueno, hamaitu daela mobilizazioa esan dugu amaitu osten jende askok, alde egin horrez, eh, parlamentua inguratu, eta mauntunetan ikustezak egu, ba, parlamentua inguratzen den parke horretarako, bueno, sarbideak itxita direago izango izateke, poliziak kitsi dituelako, nien guru guztio je, horretan jendetza, eh, dago bertan, eh, noski esteladak eskuan, eta etxera joateko asmoan dirik gabe, eh, dirudi, ba, ziorazki gar parlamentuan ezta gertatu, espero zutena, eta, bueno, ba, orain goz, denak, puzdemonten, pues egin, eh, aurpegiko katamal hori, maskara horrekin, kareta horrekin, ba, euren e, errepublikaren alde egiteko hori adiratzen. Hori daia, eh, joak eztuda basiren maskarak moztekoak bakotsak bere txan egiteko eta e, Puig de Monten aurpegiarekin e, azaldu dira, e, iruditan ikusten dira. Zerbaiten esperoan dira, beraz parlamentuaren kanpoan diren jende horiek tenore honetan? Bai, egia esan mobilizazio hasi denean ordubiterdiak inguruan oraindi badzuten esperantza goizeko Arroierturo bueno, e, entegiragarri duenen zeratu egiten zela gaurko soko bilkura, bai juntz per Kataluniak eta ez dute begionez ikusi, eta parlamentu barruan iruetan bai, euren eserlekoa kartu ere egin dituzte, eta beraz mobilizazioa ziren batzen e, bueno, esperantzaren bat edo e, Katalunian lehen ere, behin baina goia otan pasi dira alako, ez ustekoak, lehen itsuran go kontu bat izango zela pentsatu eta gero hori aldatzea eta baten esperantza hori hala ere esango dugu bai mobilizazio amaieran eh ANSek ordizeri garbitu dutela gaurkoak amaitu bidela eh deia bertakoei batasunaren alde egiteko errepublikatza alde gehiengo hori babesteko eta espres Bairrui harturra ente Kataluñako parlamentuko presidenteari eta baita Karlas Pusdemont, eh, presidente Gaia ari ere, generalitateko presidente Gaia ere, euren babesa adirazte goteia egin diete bertara tuei, berazte, bueno, baut esperantzari zerretizango dela, baina enezeko pideneko garri dutu dute gaurkoak emandu elamon berrekoa. Mm. Ez ustekoa, errandu eh, zumezala, sorprexa, eh, kataluniari eginitz eh, lotzen aldiren hitzak azken hilabete hauetan, zer gertatu da beraz goizonetan? Roger Torrentek errandu, investidura saioa atzeratu zuela, puizdemonten eskubideak behar matzeko, zer gatzik, zer pasada? Bai, eh, gaur goizak, bueno, zalantza askorekin hasi dugu, ez eh, denekin zer pasakotzen bat ziren itzorduak, amarretan eh, parlamentuko maila, biltzeko atzela bagenekien, ordu batean Espainiako konstituzio utzitegiak erabaki bat hartu bertu dela ere, bai, Pusdemonten izendatze horretarako jarretako baldintzak, bertan behar eskariak zituen maiganean, beraz oiektiren izorduan, eta gero nagusian oski, iruetan, parlamentuan egiteko atzen, eh, osoko biltura horretarako dei hori baina, bueno, azkenean, amaretan, roiert zurra ente berak iragarri du atzeratu, egiten zela gaurko saioa, bere argudioak, Ba, Kostituzte dut zitegi jarritako, ba, berne ezte bazalantzan jartzen zela, buzdemonde ba, izendatzeko aukera hori, eta horren aurrean, ba, berne gehiago horren beharrean edo, atzeratu nosi bat zuren ustez, horretan, bueno, bat, zera bat da hori, eta ez dute begionez da ikusi, beraz, lehen kolpean behintzat ez usteko horrek ez du, e, bueno, ez dut jende asko ez oso begionez ikusi, eta horain hartzalean eren armen duzena, eragile independentisten aldetik, Ba, baldin eta berme gehiago lortzeko baldin bada, ado hartuko dutela pazientzia, zintxaron behar bada, itxarango dutela, baina ez dutela ametituko, habenduaren ogoita batean, botatu, bozkatu zutenaren aurkako erabakirik, alegia Karrez Puzdemont presidente izendatu behar dela. Mm, pazientzia bai, bainan ala ere ez dira aldatzen helburuak eh, kaspi du, dena den, ez zela bestea auta gairik, eh? Karrez gelditzen dela presidente izaiteko hautagai gai bakarra. Bai, alaz maratu du berak, esan du, e, baldin eta e, legiltarreko e, parlamentuko gehieno independentista horrek autakai aldatzez padu berak. Ez duela aldatuko, gogoratu berra atzo beretziki, aurreko gunetan ere, baina atzo beretziki, Espainiako hainbate sektoretatik presio gogorra egiten azitirela herriertu renten aurka, beste bestea, dibidez peteko ordezkaribatek esan zuen, gogorat ezala, biseme alaba zituela eta biseme alaba, izanik, ba, ez ondori izan zitzakenez, esan ez kartzel laratzeko arruz gori e, baze goela. Beraz, e, bueno, ba, mehatxu oieie gaur batzuren ustez, aurre egin dien, ez da ez, baina, ba, egarri utzi du, oren gozintzat, puztamon de dela berdauta beharra bai, ez duela, beste lakori proposatuko. Haudan mm. hor, Roger bakarrik hartu ote du erabakia zenta hor iagertu dena ere, atxaldeko irutan egin berzen investidura saioa ezestatu edo bederen pusatuan otik, kupeko eta Juntz per perkataluniako diputatuek adibidez, errandute haien eserlekoan izango zirela irutan, hau ez dira denen adostasunarekin egin, ez da denen adostasunarekin egin, erabakia hau hartu? Bai, bai. Eh, erabaki orduko espetxetik urdunkerazendu zuei iritsi da eskerrako eh burua bera, salotuz eta parlamentuan ziren bai Junsbark Kataluniako ta baituketeko kide kontrako jarrera adiratu dute eskerrak diote. Atzo Puigdemontegi Igorritzen gutun hori alegiar Turrenten babesa eskatzen zuen presidente izanal izateko eta gutun hori erez dela fintzoa izan horren berri ere dela jaso. Beraz, bueno, hor badak alapitaderikoa da eta hiru alderdi nebenditzen artean badirela e, bueno, ba Arrazoiak edo, eta hor, nabarmentzenari nabar didena, edagile independentiztabona aldetipentzat, e, batasunaren aldeko e, jarredaiek e, mantentzeko, ikusiko dugu, gaur ez ziru oso bat eta amaituko dutenik eguna baina, bueno, e, lehen ere gertatu dira eta gero da e, begida da atxa, eta dire komunean aurratxak emateko izan dira, beraz e, ikusiko dugu, beste bain ere, uste dute, e, e, e, orduz ordu aldatzen dien aktualitate baten aurrean gaudela. Hori bai, segur. Etan, goizuntako diskurtsoa, nola oh, txeman duzuzun? nuriz zozen zen azkenean goizuntakoa? Hori bueno, ikuspegian, arabera ere, denetik, bada ez? Eh, diskurtsoa indartsua izan da, ikuspegia politiko batetik, gero jarrera praktikoan ordea, ba, bueno, atera posoan, ikusi du asko, en... Itaz begiratuz gero, egia esan eh, norberak duen iritzia den arabera ondorioak ateratzeko bide ematen du, baina esan esan duena da eh, Kataloniako presidentea, Kataloniako parlamentuak eh, erabakiko duela norden, ez Espainiako Zitikostituzionalak eta ez da Espainiako gobernuak ere, eta beraz Junts per Katalunia eta Eskerar Republikana Kataluniaren artean adostasuna dagoen neurrian pos de Monteekiko horretan estela aldaketarik egongo eta gogoratu behar da, ba, bian arteko adostasunik ez palego, inorkestu dela gehiengorik bestelako auta gaitarik aurkezteko, beraz, eh, azken muturrean beste hauteskonde deialdi baten aurrean egongo goginake, beraz, bueno, badirudi bi alderdi hoien arteko adostasunak, edo adostasun ezak bideratuko duela hurrengo egunetako aktualitatea, geriko hori beste inorkestu gehien gehiengorik ez da auta gaita alternatiborik, e, espaini hartzale alderdien artean adostuko balute ere zuten aikoa gehien E, auta gaitza batekin aurrera egiteko, beraz, e, bueno, ba, e, bi alderdi aionarteko arrenbanen baitan e, geratuko da bide horria. noiz galdera hundi eginen izot, baina noiz egingo da presidente berriaren investidura saioa? Ba, galdera, hor badira, bi, bueno, bi baldin zabintzat, bi kontu baldin zazen dutena, batetik, esan duturrentek, parlamentuak berak, Espainiako konstitut zautitegian elegitea jarriko duela, Ba, Pusdemonten eitzendatze hori ez ezatzen duen aginduaren aurka bide horretan amar bat eguneko epea dago, e, kosizko zitegiak azken erabati harteko, berat hori epeetako bat, eta beste bat berez da, lehen bozketa egiten den momentutik bilabeteko epea dagoela e, presidente izendatzeko. Noski gaur ezta egin bozketarik, beraz, badirudi bilabeteko epe hori ez dela martxan jartzen, lehen bozketa hori egin arte, baina, Hor ere bada beste balbintza bat, Katalunako instituziek, Espainiako gobernuaren eskutan jarraitzen dute, oraindik ere, beraz, Espainiako gobernuak du hor erabakitzen ere, EPOiek nola respetatzen direne, ez direne errespetatzen beraz, egia esan ez da errezasmatzen orain, noiz e, izango li, litzatekeen e, presidente izendatzeko saio hori. Orduan behar galdera honi, baduzu erantzunazuk, ion telieria, nunda puizdemont. Hori, atzo espekulazierako tarte handia izan zen, nun haute zen, etorriko haute zen, etorriko haute zen, etorriko, horrentxe Agustialko Berro asambleako helendakari ordeak hartu du izan mobilizatuaren amaieran, eta berak berakere horrekin jolazen batekin du esan ez bonazira aipatzen presoa nola bitu hainbat parlamentari preso, eta nola dioten, e, Puzdemont, IESE dela Bruselan, eta e, azimarratu du dioten, berak ez dakila nun dagoen hemen, E, milaka erritarrikusitu dugu, Pusdemonten ortegi arekein atzo, e, ANZ-ek esan zuen, guardazi e, lanak izango zituela, egiazkoa e, topatzen, zena badirudi hemen behintzat ez dagoela, behintzat horrengo zizta agertu, eta oraindik ere ziurazki tartean mango du, eh? aritzeko alako duztean dietan, bultaka, jiraka, iapustamon dut eta dagoen. Bai, eta horiek ere, jokoan sartzen baitira. Eh? Justuki, sare sozialen bidez, adibidez, agertzen zen Bartzelonako kariketan zela. Buen, ebe horrekin bukatuko dugu, mementuko hotz eta eaz esorpresa ekartzen duten ondoko horrenek eta ondoko egunek jonteleria, uh, gurekin ginuen jonteleria barena, Bartzelonatik, milesker. Bai, milesker jo. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Yeseres, izinik! Adi, musika eman kizuna. Bakarik musika ere. Asteaketan gaueko behiniratzietan. Zudabetabor, honak. Larrun bat gauean ameketan. Kiterrat, aponkzionel no bateriol. Eta igandea aratsetan, ere, zazpietan. Bai, hori bai. Isi. Adi mankisuna. Ici. A chaleon panpi merkapide. A chaleon arantza eta -e ntsulea. -e -e Adi mankisuna xari betsi undan isanguda. Se reprête tout au coup sous certain Bede si, ah, ba, Shikorida ga Usashi impreta take, Renike, eskoleriko Voltaia, Gipuzkoak har kentzonalkodiran, bat prestatzen ari baitira Atom Gumba Bilbao tarak, Joshibaida beste banda bat hau, beste proiektu bat. Ezinka eh, uh, musika lialdiako kantoa, uh, Musika lialdiko. Kantoreki teska. Mushikachi Nainoen fite iran eta siloen warra eginen, ez ginen hortan gelituko. Oh. <laughs> Bez trape, Shiberuan egite dutela trapa, uh -huh. uh, uh -huh. entzonen duzie. Eta revolta permanentek, bak su, dixka berri bat prestatzen nuela, edez. Ikusi <laughs> dut, videoclipa. Hala. <laughs> uh, en iso reitze, bastertudut angeroko. Zitu <laughs> importa. Eman ah, no finitzeko? Bai. Eramar dut ordean, Ah, ba, ba, ega. <muchem> uh, Kalexikok ere dizka berri bat pra zaratu du? Mm. Maite dut biziki egiten mm. dutena. Hor, uh, bo, ez da sorpresa ondirik, xoinuan, bizka talatu da, be, uh, beti uh, da uzabergrietan panda deb, ara uda leoneko deblari bat. Zen behi, uh, uh, karraile, euda au austriar uh, rap talde bat. Zutu su japik pasatzen eta honu gutiago Austriakak? Beraz, mm -hmm. Eta beste Austriak proiektu bat ere, uh, arrundes berdina, leia, nik biziki guztuko ukandut, ez nunez ezagutzen bikote bat da, uh, bon, tripop, bena, aidosa, egonen dugu. Mm -hmm. Invein eta shining bat norvegiara eta bestia suediara eta biak ere metala egiten dute. Ito. Hala, finitzeko, <laughs> deserta bezala. E, Taiz segal, beraz, Kaliforniatik dintzauku, e, diska berri batekin, eh bel uh, performances que ikusten mundu lema dira soussenne bicique on a d'aver et talley alechino Ah, Pasha Toussen. Un Pasha Ah, eta pa diska beribate bat gaineratork California Rock e eh ni kez ez none zuben la esakutzen, tauren gainean ikusita bideo batzu gogo emaiten du ikusteko. The main pretender de cenen canto auere uh, da bere diska bergian. Hala, gau gatzaren zuten alko direnak. Adoš, shariak tio berazpanti. adi. Adi, beaziontana. Egaletabesteak charri adi emankizunean gaueko behatietatik hain zina! Hauek izango dira azken sekunduak mankizun honen zat, eta bilak berriz elkartuko gira. Usaiako minutu eta orenean, Bostetatik hainzina mahko gurekin izango da. Jorengi da bere taile gerat ikustera nola lanean ari den. Entzutera, sustut, zuentzatala izango da. Eta beste gauzainit, Usaiak bezala izan nintxa, seiak eskali